Jabur 64 dari ayat 1 sampai 10 Untuk pemimpin musik Mas Murdaad, Dengarlah suaraku, Ya Allah, dalam renunganku. Peliharakan nyawaku daripada ancaman ngeri musuh. Lindungi aku daripada pekatan rahsia orang zalim. Daripada pemberontakan mereka yang melakukan kejahatan. Mereka menajamkan lidah mereka seperti pedang dan melengkungkan busur memanah kata-kata fahit. -kata Jangan biar mereka memanah dengan rahsia orang yang tidak bersalah. Mereka memanahnya mendadak tanpa takut. Mereka saling menggalakkan ke arah kejahatan. Mereka berbincang hendak memasang jerat dalam rahsia. Kata mereka Siapa yang akan melihat mereka? Mereka merancang pelbagai kejahatan. Kami telah menyiapkan muslihat licik. Fikiran dan hati manusia memang sukar diselami. Tetapi Allah akan melepaskan anak panahnya kepada mereka. Tiba-tiba mereka akan luka. Dia akan membinasakan mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Semua yang melihat mereka menggeleng kepala. Semua manusia akan ketakutan dan akan mengestiharkan perbuatan Allah, kerana dengan bijaksana mereka akan merenung tindakannya. Orang yang benar akan bersukacita kerana Tuhan dan percaya kepadanya, dan semua yang tulus hati akan memuliakannya.